Переходили дні за днями. Дні, як дні, Дні, як роки, І дні короткі, Як зайчий скок. І в їх протяжній низанці Прийшов день, Коли на скалі, В колесі висхідного сонця, Явилися божі люди. Вони, як чорні крим'яхи, Стояли над урвищем, Не подаючи голосу. Та я почув, їх німе волання. Стовбором ялини я дістався звично верха і вклонився прибутнім. Їх було восьмеро, темна одіж поруділа на сонці, а в зморшки облич в'їлася курява, За плечима вони тримали, як свою долю, діряві, жаливляні мішки. Брат Лавр покликав нас сюди, мовив, найстарший з них, що спирався грудьми на неотесану патерицю, «Ви добре дійшли», – сказав я, і поміг кожному спуститися в лісну чащу. Це було нелегко, бо ніхто з них не хотів випустити з рук своєї ноші. Пізніше я дізнався, що несли чинці книги, ікони і церковне начиння, яке вдалося спасти від погромленого прийшлою владою монастиря. Дивом і самі порятувалися, бо інших похапали і запакували в худобні вагони. Перед печерою братове вклякли, а далі цілу ніч молилися при мощах. Я поклав їм на поріг воду. Другого дня ми видовбали вгорі крипту. Камінь, диво-дивне, піддавався, як сир. Встелили нішу мохом, умостили кости блаженного лавра і замурували. По відправі я кожному простягнув завиту в листя печену рибину і корж. Їли вони стоячи і мовчки, як у дорозі. Наївшись, старий чернець облизав кленовий лист і усміхнувся дитинними очима. Тепер лише Господь знає, куди нам іти. Ви вдома, – сказав я, – а подумки докорив собі, що мовився як хазяїн. Смішна людина в своєму мізерному марнославстві. Чинці босоного топталися на сухій глиці, а над ними, могутніми банями, зіймалися зелені храми смерек. І я… Мимобіжно стовпив очима вигідне місце під зруб для келій, горбок для церковці. Долоні аж хапав солодкий свербіж за топорищем. Раптом старий монах легко нахилився і поклав голову до моїх ніг. — Спасибі тобі, добрий самарянине. Я настільки збентежився, що не знав, що на сей сказати. Хіба що запропонував їм своє житло, бо сам міг перебути і в Колибі. Отці на це не пристали. Було рішено, що поки збудується якась обитель, вони розмістяться в печері преподобного Лавра. Тоді, радив я, треба розібрати камінну стіну, якою усопший чомусь перегородив простору печеру. Паїсій, так звали найстаршого, і все відхилив. Ми будемо гостями, наймачами цієї чудової келії і не сміємо порушувати її первісного укладу. Тіснява й темрява, в якій вони замешкали, гнітила мене, але не їх. Пізніше, коли ми розділяли колодами кожному окремий закуток, мене ще більше вразив розказ оця паїсія, келія мала бути. Два на два з половиною метра, а за високою – лише настільки, аби насельник не бив головою в стелю. Тісна, давка комірчина, нора, що наганяла тугу. Як я не просив не жаліти дерева, розпросторити кімнатини, настоятель був непохитним. Для себе він наміряв келію ще вущу, ще тіснішу. В ній умістилося лише суворе дерев'яне ліжко, дошка-столик та ікони на стіні. Перегодом збагнув я суть того облаштування. Стіснений простір помагає монахові приборкати себе, самозаглибитися, звернутися до свого серця. Не знав я тоді, що цей досвід колись придасться й мені. А тоді треба нам було з чогось починати. І почав я з Ясенового дупла. Нижком передав жменьку золотої крупи Олексі, а той виміняв її на пили, сокири, рубанки, ковані скоби й завіси. Та й годувати Артіль треба було чимось. Двоє з общини зналися на теслярстві. Один брат Неофіт, навчався різьбярству в капсокаливі на святій горі Афон. Та й інші, вимуштовані безнастанним послухом, пожадливо хапалися за всяку роботу. Зрушене з насиджених місць, гнане з трьох монастирів, святе зібрання стало до роботи, як бджоли, з мовчазним завзяттям і наполегливістю. Тут, у безгомінній пущі, засподівалися вони на тривке засновництво, а може, просто раділи, усамітненню. Боголюбивої мети. Отець Паїсій твердим троєперстієм Благословив перші потуги. Цюкання сокир і вещання пил Повнило ліс від ранньої зорі до вечірньої. Відтак під скалою правилася вечірня. Урочисті голоси, радісні й чисті, луною відбивалися в черленій щелені, бриніли над потоком, підносилися над густим пралісом до небесних звізд. Потім ми бідненько трапезували, а котрийсь із братів при скіпті читав щось із письма. Я не раз добачав, як крижастий і бровастий Кирило ронив від розчулення сльози в миску. Брат Кирило плекав мовчання, жив у безмовності. Та не тільки сльози цяпали в його потраву. Кирило підливав до їжі воду. Спочатку вибирав пучками густе, а рідкий останок випивав із миски. «Чому він так чинить?» – насмілився я запитати наймолодшого з чинців, брата Георгія. «Аби їжа не була такою смачною», – відповів той з ганьбливою усмішкою. «І босий ходить по трісках, ноги кривавлять», – додав я. «Брат Кирило пригноблює тіло. Але що якась там колючка проти цвяхів у тілі нашого Спасителя?» «А мовчати він скільки буде?» – невгавав я. «Довго?» Все, як Господь укаже мовчання найкраща музика. Даруй, брате, мені з тобою приємно розмовляти та ліпше перейти до молитви, бо хто значи, матимемо ми завтра цю розкіш. По вечері якийсь час вони відпочивали, а опівночі котрий збудив усіх на правило молитовне чування. Щоб не гаяти час на переходи, я склав собі поблизу колипку, і чув цей дружній проникливий гомін «Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас». Так починалася найсолодша і найсильніша в світі молитва. Сам отець Паїсій ніколи не лягав, спав сидячи в кутку, в одязі й сандаліях з автомобільної шини – як воїн на варті, завжди готовий, коли його покличуть на сторожову молитву. Молитва була безупинною працею їх умів і сердець. Я помічав, що і в роботі вони ворушать губами заглиблені в молитовний лад. Увечері кульгавий брат Марко цілував топорище, сердечно приказуючи «Дякую тобі, Сокирко, що послужила мені днесь». Брат Георгій Потайки залишав у моїй колибі то жменю горіхів, то кити калини, то печеного рака. Голомози, як річковий камінь отець Акакій, через груві окуляри хапав кожен мій рух, щоб учасно подати інструмент, відігнати комара, підбадьорити усмішкою, а Кирило незграбно простягав руки, щоб помогти мені злізти з Діти небес, вони ходили по тій же землі, що і я, лісовий дикун.